Carmen no vídeo en plan vixiano o vixiante eh, non, non nos deixen estar no monte o segurata o día foron a gravar outras cousas eh, viú e chama a Guardia Civil para votarte bueno, cousas así, que só pasan con xente que levan camiseteña de mis eneólicos ou con nos ou con, con, con esto eh, entón, bueno, ao final da historia eu penso que a cuenta moi ben sobre todo, bueno, aquí veixo que todos esos desde o deste mundillo, deste activismo relacionado con este, todos xa sabe de que hai, pero, inda eh, que, mh, igual se pode resumir un pouco máis, creo que resume ben a historia que pasa en casi toda a vida, non? E eh, eh, repite moito historias que vivimos, pois eh, non xe abre eh, outro tanto, xe abre está invadido de eólicos, que é o monte que está detrás de Vita García, e ahora futuras ampliacións eh, están sendo aprobadas ao lado de petrógrifos, Eh, pasa tamén nos montes do Cádago, pola estrada, etc, pola nosa zona É algo moi habitual, como dicimos sempre a, os, os petróglifos nestes sitios tan xogosos para as xeólicas, que son os puntos dos montes Tambén eran pois, sitios nos que, nos que solían facer este tipo de representacións Entón, aí hai un choque interesante E eh, eh, con eso está máis ou menos introducido O bueno, motivación de facer estos, estos documentais Eh, hai outro de, de Monfero hai outro de, de que tamén eh, patrocinamos nos que fala da ampliación de Corme, que foi a primeira que se levou a tribunal de Justiza e eh, que se fixe durante a pandemia eh, recomendo vos verlos porque eu penso que están ben e eh, a motivación foi eh, contar estas historias non para vos, senón para a xente que non ve isto como un problema eh, contalo dunha maneira un pouco mellor feita que o conteúdo do visual que vía eu na, pois, neste mundillo decir dicir, hai cousas moi, moi bonitas e moi chulas que contan desas dónigas sobre o que Lima, ven eh? eh, sobre o que pasou nesas dónigas que non sei se o sabedes pero que hai unha peza entera dun aeroxenerador por rigo do Camillo de Santiago e acabou 100 metros eh, longe dun aeroxenerador pois eu está contado nun vídeo de 20 minutos que igual diron catro persoas. Entonces, ese tipo de cousas, eu creo que é importante verlas e resumilas. Entonces, eu falei con en Sergio Nuria, que son Oco, que son eh os que fixeron este docu, eh, que son da Costa da Morte, eh, penso que fixeron un, un traballo, a verdade, moi bo, eh me gusta sempre animar, eh se tedes asociación, se queredes contar historias destas, se son eólicas poden formar parte de desta serie. Os documentais subvencionarios e a xente a min parece demasiado barato porque non cobran unha merda pero eles tamén les gusta os aportar o seu traballo eh, anda sobre os 400 euros eh, non sei se eran 500 co desplazamiento ou algo así que para unha asociación é moi levadeiro é unha maneira de levar a historia a, a tal eh, con esto xa acaba a propaganda deles xa o traballo xa va visto xa penso que fan un moi bo traballo eh, tendo un o de Monfero está moito mellor realizado é moito máis Eh, porque, bueno, foi en eh, sitios distintos E eh, con permisos, e eh, con todo eso E eh, eh, nada máis, se tens alguma dúda sobre o que pasa na Amil Sobre pues, o que documental, sobre o que se Pois pues, falamos agora, non sei sé, que formato Niáis pensado despois sí, de todo Pois pues eso, prácticamente O sea, eh, ahora eh, calquera cuestión que, que, que irá Tens eh, preguntar o, o temos aquí a, a Lucas Pois pues, para que nos informe un pouco De, de como están ahí as cousas Mira, como as liñas de evacuación, ¿no? dos eólicos, tamén xe un problema moi gordo, moi serio. Si. Sí. Eh, eh, claro, que eu estou afectado servido, e fun ver as líneas de evacuación, e levei má sorpresa que van soterradas eh, só dun eh dun cumio dun monte, non? cando vai á liña de evacuación, claro, eso vai xa pola ladeira, vai xa hasta baixo, sube por riba, todo soterrado eu contei así a ollo centos de leiras que atraviesa soterrada a liña de evacuación. Eso é unha barbaridade, porque van enxerse a todo o territorio, a facer, a zanxear todo o territorio, e a soterrar liñas que supongo que quedará ben sinalizado, non vai a ser que algún co trator enganxe a linea ou co sacho que desali frito. Si, sí. sí, a ver, eh, normalmente non van solo a xoterran cando non lleis que dame remedio. Se vais xoterrada por onde estás ti, probablemente estes nunha son na unha cect desta, unha zona especial natural e tal. Se non, non as soterran porque unha línea soterrada eh, creo que catro veces máis cara que unha liña eh, que non o vai e ademais eh, ten un problema de que non se pode reparar tan sinxelamente, é dicir, se tes un corte, eh, non tens un sensor no medio, non sabes en que quilómetro está ese corte. Entonces sempre que poden evitar líneas soterradas, soterranas Se está se vai soterrada, É raro, é que é, eso, é, está tal. E aí hai unha cousa curiosa, que normalmente as afeccións que se fan para as líneas non se non se teñen tan en conta cando hai xoterrada, como se o feito de, de é, meter a línea non fora un detrimento para o hábitat que aí pode ser. Póño-te un exemplo, é, creo que nao que están proponendo de Altri, a línea que iba para a factoría iba soterrada e vai polo, pola beira do camiño e precisamente unha das especies en perigo de extinción ou endémicas non me acuerdo que xera en perigo ou endémica da zona, crece a beira dos camiños entón, este tipo de cosas ese tipo de surdeces velas moito e si sí que é certo que nos olvidamos as generas de alta tensión eu aquí non, bueno, non teñai o mapa pero, pero por exemplo, en Amil que é, vai, é, van esos 18 muños Amil é moitísimo máis pequeno ainda que Cerdido Eh, non ten, que sei, somos 500 personas en a mil, outras 300 por alá, é eh, eh, moi pequeno eh, a mil eh, Son 18 guardos xeneradores Unha línea de alta tensión que xa fixeron, fe, fanas moi moi rápido Moi moi rápido, por riba de petroglífos e tal, como xa non anunciado, é xo da igual eh, Outra línea grande que ven de toda a terra de montes e da estrada, cara activo que é un punto... Neuralxico no sur de Galicia de Donde van todos os proxectos novos eh, Outra máis Que vai cara a outro lado Xa van tres eh, E que sepamos eh, Teñen unha solicitude De, de prospección para unha que non sei se para facerla, para tenla de... de por pues, senón lle sale uno e tal. Olvidámonos deso, de eh, o, o territorio fragmenta, non? Pero un montón, non hai máis que ir a sitios nos que hai pois pues, eso, moita xeneración eólica, o consumo, como sabón, por exemplo, se pasades unha vez por sabón, eh, non velades máis que que, que torres de, de alta tensión, e eh, bueno, si sí que se olvidan, nos intentamos sempre falar deso de por a xente, e ademais, normalmente que hai xente, incluso a, a que se convence cos cartos, Eh, as líneas de transmisión pagan... Eh, non me acuerdo quanto era o metro... É eh, un pago único de unha miseria. Eh, por unha finca, van che dar 300 euros. Eh, Poñen xe unha aposta da tensión. Eh, porque sí, porque é unha cousa que hai que facer. Vendelas eh, enterradas, digamos que disminuye un pouco o impacto. Depende eh, tal, se estamos vendo que... O impacto visual, respecto ao... O visual, si. Sí. Eh, E o outro tamén, porque no? cada, cepa, cada cepa é un impacto. É pero iso, a ver, fiste si contas, iso é inevitável, e si unha vez fiste volta Vai a conar vai a O problema é que realmente que estes polígonos non son... Vosotros no vosso vídeo falades moito do impacto, digamos, que tens o patrimonio, pero que ten un impacto de predador enorme sobre digamos, sobre a paisaxe, sí. sobre a vida sí. en xeral, e que se apropian de espacios sí. que son, es decir, de todo. son do pobre, sí. que, sí. que sí. son de todos, non só da xente que viva ali, maiormente son da xente que vivís ali, sí, sí, sí. pero son do pobre. Sí. Son espacios públicos en esta medina e sí. esa paisaxe pertenece a todos. Sí, sí. entonces un pouco disso, De ese aspecto depredador non falades moito. Por que, por que, como que se xa... Pero hai que ver que, que ese aspecto é moi importante resaltado e ¿eh? tamén como eles ganan cartos, precisamente, sin tener en sin respeitar para nada todos esos dolores. Sí, sí. Si, sí, si, sí, eh, sí, eh, eh, centrámonos na parte do patrimonio porque é o que ten un pouco de... Diga, de gancho, un palo, canso, palo, o, palo. No, E ademais porque isto pretende ser unha serie de documentales, como vos dixía antes eh, Xa levamos tres, eh, pois pues, o ideal é que en algún momento alguma asociación que queira facer un máis Por exemplo, en ese tema, a mi pareceme eh, o máis casi importante para mi Eh, que o paisaxe se famos dos certos proxectos que queren facer en Galicia e máis todavía estatais que van vir nas vindeiros meses e que está xa todo mundo acojonado con todo o que nos vai a vir estatal eh, o paisaxe vai cambiar, vamos a ser unha, unha, unha región invadida totalmente por, por eólicos e fixe unha peza moi chula, eh, non me ocordo como era o seu nome pero non, eh, publicaron unha diaria de nos xusto cando imitaron eh, o coto do Moulo eh, Falando da, din da dinamitación de dinam Coto de Mouro E precisamente desto de que estás falando ti De este roubarnos os horizontes todos E que xa non só nos montes, senón no mar Pois pues agora en vez de mirar para os barquiños e tal Vas a meter sempre unha instalación industrial en Enferente da costa, por exemplo Que, que, que a veces, pois pues, oye igual Algún dí que é un mal menor, outro di que é unha cousa necesaria, outro dí tal O que dicimos non sempre, igual aquí non se di moito, pero a maior parte de xente, por exemplo, somos da mil É que igual a motivación non é adecuada, é a escala do que queren facer non é o adecuado Para o que se necesita ou nos necesitamos Pero isto é todo totalmente a corrutiva Levanta as manos Si sí. Eu que dixe, o xa, sea, non, non estuve no todo o vídeo, pero entrei xusto cando estabas falando no vídeo de que a única razón por la que se fai no monte é porque lle sale moito máis rentable que faceron un polígono industrial, así, sí, ¿no? Eh? Pero, o sea é un argumento que me gusta porque hasta agora non nos coitar, ¿no? Que parece que no monte venta máis o vento. Suponho que eres argumentarán eso, pero Si sí que venta máis o vento. Pero tamén se podes facer nunha zona industrial Se si claro. son un modo treto de 200 metros... Si, a ver, é máis complexo, né? Por si sempre digo, antes do documental, que isto en un plano Que non é nada preparado, que non é nada guionizado Que algo do que, máis ou menos, o que pensamos nos, co que lemos É o último ano, li moitas cousas sí. E para mim, unha cosa que cheira moito É a distribución da enerxía A distribución da enerxía fai na rede eléctrica No momento no que ti me dixes a, a, a enerxía a red eléctrica Estás lle vendendo a enerxía a red eléctrica Xa red eléctrica que se encargue de distribuirla E aí onde empeza a perda A perda da línea de, de, de azival que son sólo 4 km é un 1% É dicir, cada hora, cada, de cada 100 horas que xiren esos eólicos Unos é para levar a electricidade 4 km É unha de baixo voltaxe, as de máis alto voltaxe perden menos Pero hai unha perda entonces Entónces é... Obviamente Isto eh, tamén eles o teñen en conta Xa están vendendo todos os proxectos Como asociados a unha Instalación industrial Vese ves se os proxectos todos que queren meter aquí En Alcoa, veese se os proxectos Tamén de, de ólica marinha no este Para meter no posto exterior etcétera etcétera eso dentro do punto de vista De eu non digo que o vexe tal Ten lógica, é dicir, eh, consumir Donde se produce Pero claro <ríe> A industria que se pretende montar Na miña opinión, en a de moitos expertos Non é a que nos vai levar a unha transición ecológica Ni injusta, ni adecuada Os coches todos non poden ser de hidróxeno eh, Temos que aprender a quitarle a, a, a xente do noso contorna Esas coletillas que meten eles para suavizar o que ven Hidróxeno verde, eh, eh, parques eólicos Eh, huertas solares, son polígonos eólicos, polígonos solares sí. E fábricas de hidróxeno Enormes eh, industrias que transforman agua e enerxía en hidróxeno Que perde aproximadamente un 70% de enerxía que consume Sin contar que ten que, que, que ten que gastar un montón de agua É dicir, hai moitos expertos que consideran que o hidróxeno non é a materia apropiada Pero pro futuro, pero Europa está índose con eso. Eh, están, como sabemos todos, justificando eh, em, Ter eh, esta enerxía que eles é que consideran verde e adecuada Están certificando precisamente os entornos que poden ajudarnos O pastizal de humidade, o, humidade, o pastizal que se fala aquí eh, Por fin conseguimos que a incluíran na lista de humidades Solo hai que estar no pastizal E saber moi pouquiño Para darte cuenta de que é o humidade Sabes? Entonces, eh, que se lles permita facerse esas novas variedades aí. Cando, está demostrado, por exemplo, que eh a, a turba, que é o que, o que hai aí nesa zona, é o humidal máis grande dos últimos que se catalogaron eh, en Galicia, que levaban 20 anos en ampliar, sen ampliar o listado de humidais. Son os, os entornos que máis CO2 capturan e non liberan atmosf. Entonces ten sentido poder Sacrificar como se sacrificou en outra, en outro polígono eólico Que ensañaron a mi Montaron un polígono eólico Tiñen un, un miral grande Acabouse dividindo un dos por unha pista Acabouse eh, Vía a evolución entre 2012 e 2012 Acabouse secando esa zona Ten eh, validez, este sentido Para mí non Porque tamén son conscientes de que non todos podemos ter un coche eléctrico Como nos ven é, é imposible, non é que se xa unha cousa ta, É que é imposible Se o día, día de mañan eh, cambiamos todos os coches eléctricos non podemos ter todos os coches eléctricos Entonces, esa, é, esa é un pouco a conclusión máis a do vídeo Non no, no, se sé, no, insisto, que cada uno Eu unha queria preguntar se cabéis No, a que é que marxa, para marcha esta Se não marcha para le esta conferencia, conferencia sí, sí, Eu queria te perguntar tamén pola... Osea, despois de ir a... Osea, denunciaste a... a non sei como se denunciou unha mil... A denuncia foi de que o xisto se ganció Galicia durante a Galicia. E... Eh, a denuncia non estaba ben planteada, pero... Eh, fallaban cousas de base... Bueno, eh, Ana Varela non opinaba así. Eu tampouco vale, claro. como, sí, como, como o desestimaron eles foi por, por fora de tempo É dicir, eles consideraban que se estaba eh, denunciando eh, o permiso de construcción do polígono E para eso, tites, eses 30 días que xeran, e acabou Se pois tite xa non podes dizer nada máis Pero non lle estaban dicindo eso O que estaban reclamando é que O que decimos aí, máis ou menos explicado, que é como entendo o que tampouco entendo de leis que no momento en non están cumplindo eh, a relación de impacto ambiental porque eh, cambian as situacións habrá que volver a facer eso porque te estamos demostrando que, que está mal E eh, entonces, bueno, pues eso, estuvo parado uns meses nos que realmente non estuvo parado senón que siguieron traballando o que a gana e eh, eh, ahora están, estuveron a top estuveron traballando na línea alta tensión de noite eh, traballaban turnos de 16 horas oito, oito Xa traballaban, empezaban ás 6 da mañan xa, xa xa había luz no monte e ás 12 da noite había, había luz no monte Para entendo, sumaros no seu, no seu rollo de que isto xa está feito e que ahora xa, xa non sei que, que leaban con eso e empezamos a denunciar, que foi no, mes, no mismo mes que empezaron o, o, o polígono e, Ahora temos outra denuncia interposta non dan salido cautelares e, por eso, esta fixo a, a Dega esta xa vai directamente a ao eh, tema que se conta aquí Que é un caso que xa vedes o okay? que é dicir, Se non se están dicindo todos os días a patrimonio por escrito pues Sempre hai que mandar todo por escrito Todo, absolutamente todo Todo, porque o que non, non existe En un baile de que non exista E eh, eh, día tras día ele é dín que aí aí o representante de patrimonio no monte é o, o arqueólogo da empresa. Ah, non, non. E aí sí que se. Sí. E aí existe nos, nos informes escrito quen que le deu despois da demanda en que eso, o sea, é é, é demasiado cantoso. Pero contestan por Que realmente okay. o, o arqueólogo ese é, é o arqueólogo da empresa, es o que, é que fiscaliza o monte. Eso pasáis faceres unha denuncia que con esas contestacións tamén se poden ir ao tribunal. Non, non, eso é o... o, o documentación ves, que hai, a documentación que recibes da, que recibes da, da resposta deles a da demanda. A cedes a unha información... A demanda facedes non só a presa, facedes... A demanda non é a é a património. E a todo o tipo de... A demanda é a, a património. De, de, que teñen que ver aí, non só. Claro, a demanda é a património. A património, vai, se está E as contestacións? Eso, houbo a contestación Eles nos piden por escrito Estamos no proceso Desde de... Estamos nese proceso E posa pues, denuncia eh, A empresa aporta documentación toda que quere E ti, cando ves esa documentación Pois, pues, pois, pues, se determina as cousas É es como eso, eles... Funciona así, é dicir Pero non funciona así en todos os polígonos eólicos En todo este tipo de, de cousa o, o lobo é cuidado as ovelhas É dicir, eh, o arqueólogo dixo unhos mil veces A cara, eu sou un arqueólogo de Norbente Sabes, a mi non me estás que dices nada A mi págame Norbente que vai dicir a persoa que tal que que isto non é nada. É cando se fan as fichas porque temos 14 dos dos dinaxion non lle quedou máis, máis remedio que catalogalo, 14 destas obras. Pois en todas as catalogacións pois faise unha ficha. Nesa ficha está eh, totalmente em eh, de menos os petrólogos, non, é decir, em eh, ditando eh, importancia e, e valor. Que tan importancia e valor en todas as catalogacións Non mencionando en ningún momento as feridas que teñen das, das, da maquinaria E iso é obligatório, e que nos face unha ficha, pós, pois, conservación E, e pon, nun, moita gracia, no, no primero que tomamos unha estación En que ten unha cousa así da, da excavadora Dense marcas de cantería, se si, hai unhas marcas de cantería Moito máis antiguas, obviamente, pero non mencionan por porque, porque non queren mencionar, entonces eso está bastante claro Está bastante claro mm, o o que hai O que se chegue con eso Eu creo que como mínimo Como mínimo O que se vai chegar é a que llevan a poñer Moito máis soño A todo o que veña despois É dicir, eu sou un funcionario público Que teño, joder, unha serie de atribucións Que mm, moven moitos moitos millóns de euros ese me deixo influenciar Polo motivo que sexe Igual me mantenho máis forte despois E veixo que se me pode ter unha consecuencia entonces cual, bueno, non se vai parado para se realmente conseguiremos o que, o que debería de pasar aí, que que lle caia a todos que, que se anule a, o permiso de construcción o que conseguiremos. Pero, pero, bueno. o bueno, eh, a nós recoñeceronos nunha visita que fixemos sorpresa así meténdonos con con outra chica que da nos asociación e que tiña unha, unha cita con eles, eh, que xa estaba tendo bastante máis cuidado. Entre outras lindezas que nos soltaron, pero... Pero eso... Eh, os petróglifos, dentro de, de esto, dixeronos que eran... vulgares Si... <risa> <risa> sí. Esto así diante da cara. Bueno, a ver, eh, que estes petróglifos que tens aquí son... vulgares Entón eu quedame así e hostia, pero mira... Esbásticas destes... Bueno, son esbásticas, tetras queis... Eh, en Galicia hay otras dúas, nada máis. Eh, eh, é curioso. E digo yo, pues nos, nos temos sete. E ademais todas dicendo como eren así xa falamos un día que era curioso que, joder, que igual era unha división e vos estás dicendo que é curioso ese día xa me enfado contacto cun, cun arqueólogo que é especialista nesto faise ese fin de semana en dous fines de semana seis horas de cocheída e seis horas de cochevaldo para vir a vamos a facer dúas publicacións científicas acerca deses de hallazgos que se podria seguir atopando máis nas zonas nas que non, na mitad dos nos reventos todo se cae por o seu propio pé o, de, o desta xente E a Nelly contaba que despois tamén como que nos vento de de, de contradenunciar ou algo así a conoxistas atlanticas? Non sei, sé, a mi non me contan moitas cosas É <risa> que non sei, sé, si sí que contaron non me desmobei Pero bueno, si sí que é interesante como eso como nos como como llano denunciamos a estas empresas e eles logo nos amenazan eh, por... Unha das cousas que fixeron de amenazas para nos e de denuncias a través de un terceiro, non, pois, por exemplo, o, o presidente da comunidade de Montes de Rebón, o polígono eólico está ao 90% no monte de do do lado, isto pasa en moitos sítios nos que os vayan a meter polígonos eólicos. Ti pode ser un afectado directo, podes ter un polígono eólico a 300 metros da túa casa, e ser de outra comunidade de Montes e non ter nin voz voto, e ni siquiera en ese planeamento inicial, que sabemos que non é o único necesario para que se fae. Entonces, este señor denunciou a varias das personas que estábamos no monte eh, por estar no seu monte eh, amenazas de denuncias de patrimonio por facer eh, unha prospección donde non debes, que non, non é unha prospección que é un achazo mái algo casual eh bueno, hubo houve cousiñas así pequen ou oh, se pronan simplemente colla e dinos, non se que non facedes nada, sabes? no, no monte que, que estades ven, pero... Sí, momento, claro. Sigue sendo, sí que é certo que Según a normativa Dos, dos, dos das comunidades de montes Tenías que ter permiso para entrar Nuna comunidade de montes Dito esto, eh, os propios eh, Os senhores de inseguridade da, da polígono eólico Abren as portas aos das vacas Que tal, Manuel? ¿Qué ah, moi ben, moi ah, bueno, pois pues, nada no, Non te vi vaca hoxe Intentan quedar moi ben coa xente que é máis Dada a estar a ben con eles Iso... Débano moi, moi beno. A colectivos maiores, non? Como hai xente que... Como que buscamos o seu apoio, non? Se parece tamén, o sea... estrategia de Comunidade de Montes, porque por aí empezaron... No si! Sí. Porque eh, asociacións máis grandes, como hai xente, non? Entón era máis fácil que se a Comunidade de Montes apoiaba... Claro, a ver, eh, cantas alegacións poden facer que atrovenha? Pero xa non, non é as alegacións É dicir, eles fan moitas cousas moi ben, moito millornos É dicir, eles están todos está a unha coa, coa... Claro, é o fan, eh, durante toda a semana, máis o no so fin da semana Pero... Pero... Fan moi ben no sentido de teñen esa organización grande que montaron Para unir as eólicas todas aquí e eh, van pouco a pouco movendo seus fios de poder no goberno que ademais aseguraron e, e siguen mantendo aí e eh, sobre todo foi unha cosa que aí non podemos competir moito bueno, podíamos estar máis unidos porque a min toda está esta dáme vergonza ver que hai como varias faccións de, de loita, desta loita que levamos que se ignoran unhas a outras e eh, eh, eh, como que un pasa da, das cousas que fai unha e o outro pasa do cando somos bastantes poucos como para andar con estas tonterías pero bueno Eh, unha das cousas que fan moi moi ben é eh, adicionar aos, aos nenos eh, o, que, o que nos acusan a nos de tal Pois pues iso eles fano de puta madre E eh, logo van polos institutos todos contándole a súa versión de historia entonces nos o que temos non estamos tampouco usando Temos unha serie de xente, todavía Eu sempre digo, ou última vez digo porque me pasou E eh, non, é eh, jodeme Eh, un día chegou unha moza que era profesora en Pontevedra E dixe, uau, cando se xa Pois é que elaboraba o tal Cando empecé a escribir a clase Que me interese que ella quere falar aos seus alunos E digo, pues mira, a que facelo Non é que o llevo, olvidéis a era, De tanta xente que tal Pero este é o que hai Todos conocemos a un profe a, de tecnologia A un profe non se que, non se canto Hai que a contar tamén a outra lección Da sí. historia e, e os nenos Somos que que van sufrir Somos que o van, sufrir, joder, o sea, que van vivir ou ne tipo de, de galinha ou neutro, muy diferente, que pode, que pode chegar a ser esto entonces Pois pues, igual chellín, no, porque... Pues, Vivo de Norvento e dixo que isto era todo moi ecolóxico Como dixo nos de Norvento no monte da mil Eu estou salvando o planeta eh, <risa> eh, Eu, eh, eu estou salvando o planeta eh, Esto é todo moi genial Esto todo tal, esto é moi verde Os horólicos son blanquinhos E igual que contar isa outra cosa Que cosa tamén nos falta facer? Chegar a xente, joder, que non esteamos aquí A xente que estamos, que sabe xa o que tal Chegar a esa outra xente que Para o que me parecería interesante Esto, distribuílo, mandarle a alguén Que os coita, que o vea, que o led Que dedique eses 20 minutos a de auto respectiva Cosas como a que pasou co Rabachol este ano mí, Eso non foi cousa nosa, foi cousa Da asociación que monta o Rabachol O Rabachol é eh, como a sardiña de Pontevedra Pero é un loro que é o que moitos anos unha botica, a xente que lle pariño, enterno todos os anos faise unha causa. Este ano puxaron a nosa camiseta da miseolóicos, un eólico e tal. Okei, okei, van, no que queiman, sin o traxe, o <ríe> traxe os conserva. Todos os anos queímeno como asardiña. Cada ano lle un traxe. Efectivamente. Bueno, pois eso para mí É o tipo de cousas que temos que facer É o solo seu... rato que pude ir ali e tal de velo e tal Pasaron xa cinco persoas e máis xente mesmo. E que, o neno, como o mismo E por que? Por que ao rabachol non le gustan los eólicos? Como? Pero por que tal? É un fiar Non, porque los matan pájaros y el pájaro. que... eh, eh, así, y E el loro pájaro Cosa foi así e tal Chegar nese momento de que alguén Si, si, había o rabachol Porque aos faianos non movía así tampouco É dicir Non guía <coughs> que eólica fuese un problema, así que la que llegaba a, a aquí a Costa de Morte a determinados sitios y decía, ¿qué cojones pinta aquí esto?, ¿sabes? Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pinta aquí esto en Viñanza?, ¿qué pinta aquí esto en, en, en, en, en un nuevo faro de Cabo y Lams? ¿Sabes? Sí. Sí. ¿Qué preciosa? Un de polígonos eólicos de estos que hicieron. Sí. ¿Qué, ¿Qué pinta ahí eso? Sí. No. Pues pero, pero bueno, la gente al final... Consigues que o vexe de outra maneira e En algún momento Puxa pois hai que votar Puxa pois igual, di, joder pois Non me gusta este tipo de política energética Gústame esta outra e Eu sempre digo tamén isto é, é un pouco triste Pero é, é, eu creo que é así É moi complicado Que se chegue a facer Unha política energética xusta Porque todas as movidas Que hai que facer para, para Para eso son eh, Non son populares entonces se vas con eso no teu no no bueno, programa. programa político Non ganas unha execión Só hai dúas maneiras Ou mentir No, eu non oh, creo pero... eso o sea, Por exemplo, tamén creo que na argumentación contra os eónicos non, non estamos utilizando moito o tema de que Se ve unha empresa aquí e o monta Porque é estrictamente necesario, ¿no? para salvar o planeta, o con que se sí. Vai a lucrarse e vai a gañar Pois pues eso, de, de cada eónico de 200 metros igual gana un millón de euros o ano Non o sé, por decir É eh que é moi complicado as, as, uh, Como elles non ganan as cifras son subsecretistas É sí. eh complicado para elas, pero que os jodan que digan que deno outras Pero bueno, que si é un millón de euros, ou si son 200 Pero que non a monte a empresa, pois pues montámonos nos E gañamos nosos escartos, joder Eu creo que esa tamén é unha cuestión que, sí. que hai que poñer na mesa, non? que se si, que se si non os vamos a comer, pois pues que os cartos os gañamos nós, non? non que os leve unha empresa de, de Noruega, de Francia, de Madrid, de Barcelona, de onde sei, no, ou de Lugo, como é esta que si que, que xa foi renomenada polo, polo parque eólico Asdónicas en Mondoñelo. Bueno, isto fa eu prefiro que poñen aquí non no Cobre, Dicía, igual, no cobre. O sea, que... no, <ríe> Tamén, tamén dicio eh este eh enseñando a excavadora, non a, a línea de excavadoras impermeables. esto dentro de Milanos impermeables. Ten un cara que é pa... de verdade, eh. O sea, ten dúas caras, ten unha cara que é a cara de De, de esto este todo que estamos falando, o blanquiño da súa página web, esta merda toda, que pues están a cara de querer esas conexións permanentes e claras co a coa, coa carta política e eh, as portas giratorias todas que teñen, e tamén cando hai moitos cartos, vai a haber xente detrás. Eu sempre recomendo a todo o mundo que eu, igual que xoristes todos, pero eh, para min é o que resume Dios, este é o, o artigo este de editorial que, que se chama El negocionismo Como el negacionismo, pero el negocionismo Hostia. Eles son negocionistas Non, un momento eh, O petróleo de puta madre porque negocio Ahora esto porque negocio É claro, sí, eh, o que sei Se costar menos <coughs> pequenos E vender yordentes Fora o negocio, se costarían menos pequenos E venderían yordentes eh, se, se fora legal Por que? Porque o que lhe interesa é eh, la pela de punto. No, non lhe interesa otra cosa Toca, verdad, Eh, eu quere que contaros un pouco eh, Como é agora eh, Está paralizado, non? O, no, pal... no, no, no. Eh, co, como é a costón judicial Que tedes en perspectiva No próximo tempo E que prazos tedes de, de tempo para E que posibilidades Pensas ti que tedes De chegar a Onde pode chegar eh, Todo ese procedimento judicial Eu penso pouca porque eh, mm, hai saturación do, do TSB sí. eh, venen bastante a cuantagotas as últimas paralizacións e son máis sinceras no sentido de eh, son as que están falando de, de factores ambientais e naturais e non son as que están intentando eh, demostrar que hai unha connivencia de, de, de unha ente público ou unha empresa privada para eh, facer un polígono a costa de todo entonces eles saben eh, Como vos dicía, a outra demanda está desestimada eh, esta que deixaba por extemporánea, por fora de tempo E onte dixeronme que a denuncia que temos en Caldas tamén a sobreseguido Agora, en teoría, podería seguir Fiscalía investigando se o considerara Pero non teño moita esperanza E non sabemos realmente se en Fiscalía volver a insistir aí Porque, porque nos pensamos que hai, que hai moito que investigar Non hai que ser moi espavi para estar vendo o que está mandando E ver que aí cheiren moitas cousas A primeira cosa que cheira mal é o, o, a motivación principal do, do polígono É, é a, o conflito de intereses que hai de que o, o, o xefe do distrito forestal de Montevédra É o, o principal é, interesado en empezar con este polígono Que é o, o presidente da comunidade de Montes Está antes onde está Está difirmado por ele esa, esa aprobación é, Esperanzas, a mi gostaria meter máis Eh, pero tamén somos poucos, joder, de decir. Todo este traballo é traballo de moi poca xente Podesi facer máis mm, Seguro, eu sempre vexo cando Ahora non tens moito con alti Que hai moita xente que está dando moito o callo Cando hai moita xente pues Presencia en redes te xeite que vai a por diferentes concellos a dar charlas, teño no si que iso xenera moita cousa pública, que hai que seguir tendo nós como un colectivo, temos que seguir tendo, que siga saindo nos periódicos, hai que seguir facendo este tipo de manifestacións, hai que seguir facendo estas cousas, pero pero bueno, a esperanza non no, no se perde. Estamos aínda os de Barro que están intentando eh poller de todas as trabas que poden eh Barro do concello limítrofe Eh, para, para que non teñan un espacio Donde, donde facer o cambio de, de, de transporte Para subiros ao monte Porque o estaban facendo sin licencia E eh, entón xa, Aquí non ten licencia, hai que pedirla E eh, entón, bueno, agora están con esa, con esa traba Encanto a pase o seu objetivo, ten as asónigas como mínimo É dicir, que aí na que en algún momento eu desestime, ten montados e funcionando Que é sempre uh -huh. un proceso increíble É dicir, aí si sí que, como dixia, esa enerxía debería de ser para vos da aldea sí. no? Esas expectativas que temos E se, son bemidas as ideas e as, as cousas podo aprender palabras de que se acercaron, ou oh, polo menos que tuvelo xente de Abega, xente sí. de ecologistas en acción, sí. eh, todas estas persoas digamos, campus ou organizacións, o Bloque, por exemplo, que que apoio tedes de todas estas organizacións? Eh, como, como vos apoian? Como vos achegades vós a eles? Como sochegan eles a vos? Que é interrelacional e en comunidade. Claro, nós como xa cheu da vos. Claro, claro pois, por exemplo, Adega viu unha vez ao facer un estudo das plantas. A individual vivo a facer estudios eh, eh por la súa conta de risco eh, usando o seu tempo, como eh Vitor Cavaleiro, especialista en aves de Pontevedra, contactei no e vi un cantado e eh, un día un, un tramo, un tránsito xa, Eh, que, bueno, facen unha hora, unha... Unha peredus unha... fala bastante a nivel individual, sino a nivel de organización. De organización. Claro, porque aí, aí si sí habría máis posibilidades. O, o que, por exemplo, temo é o mercado. Eh, Caldas. Poderían, podría, bueno... digamos, si aí hai un apoio firme, eh, poderíase ter unha forza bastante pronta importante. Que o apoio, que un pouquiño de atrancos, polo menos, xa que non se pode facer O apoio firme, a ver, por exemplo, este, este alcalde é é do bloque, é nomeadamente antiolóico. Pero, sin embargo, para o no, no meu punto de vista non fixo un traballo suficiente eh nesse nesse senso, é dicir, as aceleracións que fixaron foron unha merda, poderon facer muitísimo máis dentro do concello que non se de, de, non se molestaron en facer, ahora sí, fai eso. Eh, parece unha persona, por exemplo, bastante populista que o que lle gusta é salir no periodico cando fai esas cousas, tal ajuda, sí, pero igual as súas motivacións non entón, eu máis que quedarme con, con colectivos ou con partidos unha, quédeme con individuos adega, sí que, por exemplo, ademán demanda que fichamos con adega fichamos unha recaudación de moita pasta e curramos un montón para que adega nos axude sin embargo, a, a colaboración con ecologistas foi totalmente é... Eh, eh, sin ánimo de lucro, ou con, con abogados de oficio e tal, tamén por eso entendo que iban menos, menos elaborada e menos da, porque pensai como iba eh, nos intentamos pedir axuda a que non la quixera ofrecer de unha maneira ou de outra pero o que domen co, coa xente individual porque hai xente, por exemplo, eh, no blog, que non me hagas Eh, que ten moi claras as cousas, pero sin embargo, o que iba de cuarto pola Coruña tiñamos opinións eólicas que van moi no censo do PP, é eh, un señor que ahora mismo está no Congreso dos Diputados eh, eh, Esas cousas hai que miralas como partido e eh, hai que para bueno, Luís Bará estuvo no monte, eh, levou nos casos ao Congreso e tal Por iso me quedo con personas e non con, con, con tal Hai muitos alcaldes do PP que nos seus respectivos concellos deron moita guerra, e, o, de, o de Pontevedra de... joder, como se chama? o de Quedo Pessoa, e, ese sí que tamén guerra é máis unha, pero ao final son políticos, e para mi, as personas e os colectivos son os importantes nesto, porque non se deben a nada. Xente como Bruno Centelles da Groba que leva traballando como un puto león eh, anos con esto, E eh, eh, a xente que hai que ter... Eh, eh, tal. El non quere que o lixas para nada, el quere que a ropa non teñe algo, e é a súa... a súa motivación. Non vai vir Norbento dicirle que que lle dá un pick-up para que cale a boca, sabes? Miña opinión. Nos eso, fomos con todo o mundo, tuvemos eh, normalmente eh, unha recepción moi boa e moita axuda De, de todo o mundo, sobre todo os colectivos, e eh, da... <risas> de e va. Eu esteo notamente o trasfondo do novo visto que que estaba des preguntando por qué non se fai os veciños, se non a fai a xente, colle os cartos a xente, os veciños. O trasfondo é a de clases. Si, sí. porque os que teñen os cartos, os que non teñen cartos. Os que tendo cartos e non tendo territorio, colle os terreos dos que os teñen e non teñen cartos e impónse cos seus cartos sobre o territorio. Mm. Cando, eso tampouco debe ser así, porque o territorio vale máis que o diñeiro. Mm. O sea, realmente, o que che vale é unha leira, sí. porque os billetes non os papas, sí, eh? sí, non comes billetes. Sí, sí. Non o que vale é a leira, non? O, vale o espacio en sí non os billetes. E aquí parece o mundo ao revés, non? Sí. Que impónse o billete a ao tema físico, eu lembro que aquí en Ferrol xente maior xa hai anos, non? Decíame que a distribución eléctrica en Ferrol era de veciños, non? Hai moitísimos anos, non? Había, xa non me lembro o nome da asociación ou empresa eléctrica veciñal que había por aquí en Ferrol ainda moito antes de das forzas eléctricas do noroeste que logo as forzas eléctricas do noroeste absorberon a esa red de distribución que era dos veciños de Ferrol. ¿no? E me contaba o señor que... Como fóra iso? Que cando venderon ¿no? todo o tendido eléctrico e a distribución de Ferrol, ¿no? me dixo que todo era un latrocinio. Porque venderon e valía máis o peso dos cables que a, que a pasta que lle deron por toda a empresa. O sea que era absurdo, non? Que... Lle que... Fenas, ¿no? Penso, non sei se si foi os de as forzas eléctricas do noroeste ou outra intermedia que houve aí tal. pero si sí que comentaba meu absurdo, que ele chamáballe que era un latrocinio, non? Que compraran toda a empresa de distribución por menos cartos do que valía vender os cables o peso Era o que me contaba Sí, Por aixo que o tema de xogar co co esto, quero decir, non que o tema de xogar coas no, é, é un xogo de vivos. Eu eh? sempre digo que é un nos contra eles. Que quen é máis listo? Eles teñen máis poder, son máis listos en xeral. Esa esa balanza cambiou un pouco, o é máis ser listo que ter poder. Bueno, a ver, eh, o, eu creo, para min a diferencia gorda é que fai 40 anos que non a Mil Eh, estaba igual o médico eh, Xente que sabía ler Alguna E así, e ahora Gracias ao esforzo todo esta xente Dos meus abuelos, dos meus bisabuelos E Aunque podemos chegar eh, a que ahora mismo en Namir Hay pues, ingenieros Arqueólogos, etcétera etcétera Que ten, teñen un poder de loita E un poder de é unha un expertise moito maior cao que podes loitar eh, antes Eso iso sí sigues vendo. Eh, no momento no que te ibas pola aldea a xente di ai, van facer non sei que eh, como, como que van a facer non sei qué. Sí, ¿qué? que? si, que? hai que seguir loitando contra iso pero ahora temos máis ferramentas gracias a todo o que vende atras ahora nos somos máis listos que eles quero decir pero temos menos poder non é o mismo que eu diga eh, eso, que a arqueóloga de Amil diga eh, que este petróleo foi aquí tal, que, que unha empresa que está feito xa desa maneira a lei, para que seja ese arqueólogo desa empresa o que diga que ese petróleo foi eu é, veña que tal, aí, aí está o, o, o poder non, non, non por unha cousa, eh, porque, porque a lei non é nada e non hai que respetala porque a lei oxe di unha cousa mañan de outra Porque os que fan as leis, pois son os que as fan. Entón, a lei pode cambiar. Entón, esa a mí a lei, para mí a lei é referencia de algo, non? non porque hoxe dunha maneira e mañá de outra. A ver, por exemplo, en dúas cousas concretas, que sentido ten? Por exemplo, que eh o que se fan no dofo, que permitan facer proxectos eólicos en 2024. Con normas do 94, cando cambiaron esa lei en 2021, eles poden aplicar de maneira retroactiva. É dicir, poden dicir, non, non, non, isto é unha loucura, ningún proyecto que planifique eh, cousas a menos de, de un kilómetro, como mínimo, dous, devía ser por unha europea, das casas, poden ir adiante. Os poden facer. Ou que sentido ten isto mismo? Que sentido ten que poñas ao logo a cuidar das ovelhas? Que, que as empresas se autoevalúen? El Entonces, que ya no ten ningún sentido son las poligonales, que collan los nuevos señores feudales, ¿no? Y se digan que como estás dentro da poligonal, ya eres do señor de empresa. Eso nunca está claro. claro. Es un tope aún de nadie que me explique bien ilegalmente. Me eh, gustaría, gustaría que me explicara realmente, realmente la explicación. Eh, estaría ben, sería unha, unha cosa interesante eh, Molona de, de ver O que sí, lin eu polos meus, Con estes olliños É o contrato da nosa comunidade de Montes Que ten solo un cacho de, de tal Pero estou seguro que é o mismo que o firmaron as demais eh, Son leoninos É dicir eh, No momento no que eh, lle admiten A trámite do poligoneo alí que non vender O calte de todas as empresas que solo fan Para revendelo É eh, Poden faltar Deixar de pagar dúas, dúas eh, Veces, porque claro Tens que entender que les invertirán moitos cartos Co cal implica poden estar dúas mensalidades Cátos vano se cobrar a unidade de Montes eh, Non podes eh, realizar Ningún tipo de acto na poligonal Sin permiso expreso Da empresa, eso sí que é certo Eso lino eu, co cal eh, A rapa das vestas da mil dentro na poligonal, terían que pedir permiso A Norvento E se non responden 30 días afirmativamente É que non Outra cousa que despues se meta Que con ese non se vai meter Que intentan levarse ben Pero me refiro que eh, Esas son cousas que poden É unha cousa que tamén non podes facer é competir con eles É decir O que dicía o chico que xa non está eh, Se ahora en Amil Nese cacho de, de monte que nos colle o polígono Que é moito monte Que non haxe eólicos Quixeramos eh, Poñeron uns eólicos Non poderíamos cousas, si que son jodidas eh, eh, eh, e... Eh, sí. Eu me lembro no? de cando nos anos 80 no? facíase moita transformación de montes no? para 80, anos 90 para facer buscar prados para pastos de vacas para o ampliar as explotacións leiteiras e todo eso había moito traballo nasas cousas no? e... Eh... O xe, pero o tema da transformación de montes ou de bosques non? Eh, era reversible porque ti mañán colles o prado e volves plantar os, os carballos ou que houver ali non? pero é que cos eólicos isto a volta atrás é moito máis complexa porque en canto metes ali a, o formigón metes a ferraia metes o eólico ali que iso podas facer logo un uso retrotraer o uso euxenomo, ves? Na, na todas esas plans de, de recuperación non se plantea en ningún caso quitar o frigorífico. O que fan nos plans de recuperación é total de algo que leva forno, eh, eu, non, non, non hai existe eso. Y aí queda a zapata de 27 metros de diámetro, eh 2 ou 3 metros de profundidade. Mm, né máis. Son, son uns 20 camións de, de formigón por base, son son, son dos días pasando pasando camións de son no máis de 20. É, é moi grande, é moi grande. Te lo que ver estar nuna antes de que porque despois queda todo moi bonitiño. Despois primeiro tapan a a o primeiro tramo porque é alargado que son aproximadamente uns cento e pico metros por sesenta, e despois bueno, debaixo da base, como que vai máis profundo, pero despois, claro, tapan primeiro esa primeira plataforma, despois tapan a outra, queda o ar, entón parece que non mover nada. En a mil latas é moito, porque dous montes enteros cortaron, entonces si que se nota que aí se cortou un monte, e despois hai un, un precipicio, que foi onde caeu a pedra de, de, de 14 toneladas por aí abaixo. Pasou algo? <risas> Na doego, aquí o que hai unha detrupaación do territorio rallano. Entendo que, que todas estas empresas, tantas foráneas como alguna que pode haber galega, o único que viñeron é a levar os cartos. É como que do territorio dalle o mesmo porque además é unha falacia que nos non teñamos a produción suficiente para o que é o noso territorio da Galicia. É unha falacia, porque xa directamente se se está mandando de, creo que desde un Porto Marín creo que o 40% ou 60% da produción que desembalse vai directamente para Madrid. tanto, Se si nos, en vez de mandala para Madrid, a, a distribuímos por aquí, evidentemente saeríamos con moito máis enerxía da que precisamos. O cal eh, poñer aquí unha serie de de moillos tanto na terra como no mar que realmente a Galicia non van beneficiar para nada. Van beneficiar a esas empresas e a algúnha xente que eh, xa se colocou moi ben desde que saí do goberno. Aí temos algúnha conselleira incluso do medio ambiente, e, e outra xente por aí que, que está moi ben colocada, tanto de aquí como de outros de, que, que están nas empresas de Madrid. Entón, eu entendo que mm, Que todos estos proxectos eh, habría que mm, daros para baixo. Tivemos unha oportunidade, pero a perdimos. Es e que se algún se mastibese, diría que ser, non a través de empresas galegas, porque o capital non ten fronteiras. diría que ser unha empresa pública. Claro, Unha empresa pública que realmente revertirá a riqueza, e xa sería un mal menor, seguiría sendo unha especulación, pero, por lo menos, revertiría os beneficios no que é o povo que é eh, o lugar. Pero tampouco íbamos a necesitar tantos moños. Creo que cos que están montados e con as outras plantas que hai xa preparadas e, e, en coros, terían, temos, porque iso o teñen comprobado, a enerxía suficiente que necesita a industria e, e Galiza para funcionar. Ora que claro, aquí, en base a, a certos criterios, dicen, bueno, donde nos vamos a meter? Man? Por que non poñen moinhos en Madrid? Eu non vi ningún moinho en Madrid, nas Arras de Madrid. Nes Arras de Madrid porque as páginas de a min, por exemplo, sí, claro, no ves, era sí, que está, pero aquí os espazos protexidos e eh, con eles. Bueno, ver, o que hai que no meu punto de vista, hai que pedir que se amplíen, que se protexemos os espazos eh, aquí que que que definir, non que se degrade outros, é dicir, onde tiñan que haber eólicos, eh, en todos os polígonos de, de Madrid. Todas as, todas as As, as, as, as naves deberían de ter instalado pues, solar en arriba eh, Esas zonas xa degradadas e eh, ademais de consumo grande e energético deberían de fabricar a sobreponerxía Moitas empezaron a facer porque tamén xa sale máis a conta É dicir, eh, se ti montas agora unha nave enorme, montarlle paneles encima, te vai baixar a factura da luz eh, un 50% Pois pues, vale, facer, porque xoder, é unha empresa, eh, vas para Pero eso hai que incentivalo Estudamos moitos anos con imposto ao sol Estudamos moitos anos con... con eh, non hai unha política clara nese senso que, okay, ese, Cada unha teña a súa opinión A miña é que hai que fomentar o autoconsumo As comunidades energéticas eh, Todo o que vos decides que tamén non vexo Pero que é moito máis complexo Eles son moi listos, como dixías ti Eles van a seguir vendendo as migallas Van a seguir vendendo a tarifa eléctrica galega Pois incluso igual a conseguimos Poder, igual pagamos 5 euros menos ao mes de luz Joder, que de puta madre, cinco euros menos de luz, estou contentísimo Igual, eh, 15.000 historias Cando o debate non é ese, o debate eh, eh, Na que eles o intenten meter para aí é este mismo Que é o trasfondo de todo o que iréis dicindo Non hai nadie ao puto volante é dicir, eh, Non se está intentando ter un, un, unha estrategia de país Como se está tendo, por exemplo, no en, en País Vasco sí que se pode loitar un pouco contra o que ven no Goberno Central Aquí, eh, a pesar de ser un goberno que non é parexo o central Estase tendo a misma política E dicir, non é o outro sitio xa ao, ao, ao PSOE, sabes? En plan, pues, en Murcia ou en, en tal ah, O PSOE con estas merdas que non me veen tal, que Ni siquiera eso Como esto da cartos, une, uneos Aquí son todos amigos, hostia, cartos de puta madre Cantos pa ti, cantos pa mi eh, E non se está plantexando que queremos facer co país Igual que coda altri Altri, eh, os, os, os, os eucaliptos e todo eso Pero eso que requiere? Esforzo Esforzo de todos nós, inda que gobernen os que son menos eh, partidarios de, de darnos a voz a nós Pois hai que loitar, se pode eh, Todo mundo ten claro, joder Vistas alguna vez a diferencia de cartos que se pode ganar nunha comunidade de montes Se plantas eh, castaños, se plantas eucaliptos Dá moitísimo máis cartos os castaños que os eucaliptos Se unha comunidade de montes invierte e planta un, un monte entero de castaños Fai unha cooperativa para vender as castañas ou calquera historia, que traballo Vai que? As castañas durante a producción de boa dos castaños Mais a leña para vender despois de uns cuantos anos Eso dá moitos máis cartos Por que non fan máis, máis comunidades de montes de Galicia? Por que non trabajamos para melhorar iso tamén? No, é máis fácil pois, sen deixarnos ou botarlle de a culpa a, a botar, pero temos moito, moito, moito traballo que sí que podemos facer, inda que non sexamos máis poderosos ou penso que non máis listos, bueno, eh... Lucas, me, me gustaría que, que nos falades un pouco, pois, pues, xa que este acto é de eh relacionada manifestación que vai haber o día 28, que está preparando eh, bastantes colectivos de da cidade de Pontevedra e das, das comarcas de, de alrededor arredor, pues, pues, bueno, comentaros un pouco de o que estádes preparando. Eh, que eu estaron levando da miña da da que eu estaron levando outras dúas rapazes, pero En principio, o que se vai facer é unha bandaina un poquinho como que se fixou que enferrou de, de tamaño eh, Con xuntanza na asociación de, de, da Pedreira eh, Que remata na ferrería, creo E eh, hai un concerto... Ostras, non no te digo, pero creo que era hoxe Era hoxe ou mañan? Mañan, mañan, mañan, mañan delea de o... Mañan ás na Pedreira e non o coxemos, pois teñer o poñelo eh, Mañan... Eu non tuve en tempo, quería facer unha andaina polo, polo Acival realmente para, para un fin de semana Pero bueno, farei na... A ver se antes do verán E eh, avisaremos eh, redes tal pois, eh, A, a mi me parece moi interesante Que, bueno, sodes todos de colectivos eh, Levar a xente Non vas dar levado a, a que pasa de todo A que lle da igual Pero sí, a que está menos motivada A ver realmente como... Eh, Evoluciona un monte, no que se instala un poligonólico Porque... Porque... Llama atención Es eh, no. de, de velos, sobre todo, se sale todo un monte ya, Pero... Pero eso eh, Eso es algo más... Eh, hay otro de manifestación interesante, ¿sí? No. Sí, sí, además es que nos voltea un a Ricardo mm. eh, sí, pues, pues avísanos Sí, sí, no, se facemos eso, pero teño que sacarte así. Porque aí non se pode ir pinte así, é que non é a pregunta, ou dos centas. Sí. E logo tamén está, é unha que citaxes de ordenación do territorio, non? Que logo entre cable e cable, a Xunta xate encuadriculada as minas. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. E logo é que seguimos así, a ordenación do territorio que proponga a Xunta, E que prácticamente salgas da casa e vayas dun pouco a outro pola carretera e non che saías, porque xa non podes. Si, sí, e a minas era outro te tema fastidiano. É un eh, disculpado, que eu era por non alongar isto moito máis, pero eu tinha un apunte sobre iso, xa o sea, que ora estamos en palestra, non? E eu penso que me falar de Igual, moita xente non conhece, que era outro tema interesante de falar, é a xenda a respectar as palafel 60-20-30 sí, sí. é eh, un proxecto do Estado Español no. e vale, xeral eh, subvencionado con todos os fondos neurodegeneretum que eh, eh, están a crear líneas de alta tensión por toda a península o sea, le, con conexión na Europa todos xa imaginades cada detección claro. nos xenerar a costa do noso territorio Cía, para exportar Cando, a ver, técnicamente É pouco, viamos Porque se sabe que o sea Cada quilómetro dunha línea en alta tensión Podéis chegar a ter un 40% De pérdidas, en un transporte de mercía No, sou moito No, en líneas É la que xa hicían De ánival pequena Que son 220 solo Son, non, perdón, 66 Canto máis voltaxe Menos perto ten Un 1% un 4 Atroquilo que son sí. un porcento É moito, o sea, me parece moa pasada é, A ver, imagínate agora Todas esas líneas, toda a telaraña Por toda a península Para exportar enerxía a Europa En principio os fin os mesmos Os de producir hidróxeno E como ti ben diseche E que resulta que é, Mais do 50 Ou un 60% De enerxía, ou sea, o hidróxeno Producido por eletrolisis é Que eu traballe en alcohol O 55% da enerxía, o sea, do valor do alumínio nunha electrolisis o 55% vale? é o consumo de ti, gasto de consumo de tío. O hidróxido parece ser que é máis, de efecto, estén abandonando, en non os países baixos, e non... E non Non este tipo de enerxías é un polo que lego, é, sí, va? Vale. Sí. Simplicamente a comentario é no, un... Hai no, un no. movimento moi grande de xente contraria ao hidróxeno pero, bueno, a favor do, do das baterías, non? O sea, Eu sigo pensando que as baterías máis minería, máis non sei que... habría que facer outro golpe de estado que xa intentaron en Bolivia para atacar ya esas minas de, de litio, etcétera etcétera no. Pero... Eh, tampouco é parte función, pero si sí, unha batería eh, aproximadamente O, 99, o 90 e pico porcento da enerxía se fai efectiva, transmítese, eh, pérdese un pouco carmando a batería e pérdese eh, indo ao motor, pero creo que no era eh, o 90% o hidróxeno, dende que ti sacas a enerxía para facer ese hidróxeno hasta que chega a un vehículo propulsionado por hidróxeno é o 70% de pérdida, é dicir, aproveitas o 30%. Por eso, por eso hai que ter esta cantidade de inmensa e descomunal de eólicos para pa poder fabricar muitísimos gigavatios eh, de un 30% de iso. ese é o seu plan, e está bastante claro van a vir a saco con el, eh, preparado sobre todo os colectivos nos próximos meses A todos pero proyectos. bueno, yo quería referirme que, por ejemplo, eh, bueno, pues, yo personalmente, como estoy en varios grupos, eh, no os digo a 100% a todos, pero bueno, entre otras estoy en un, a nivel estatal español, digamos, vale de colectivos que, casi como aquí en Aliza, eh, eh, se empezó un poco a lentar contra, contra los polígonos, los polígonos industriales, ¿no? de eólicos, É, eh, él es Cicero Revés. Él es eles eh, pasaba o que já chamaba granxas, ¿no? Que já sabemos que somos os sea, polígonos, polígonos de placas dos sonares. Entón que ocorre? Claro, toda esa enerxía que sacaban si había que distribuían. Entón en él es eh, de unha volta tortilla e eh, eh, se plantearon a revés, esa estrategia que foi loitar contra o A, a rede a rede, de, o sea, plan ese que vos dicen 2030, ¿no? que son de o ano 2020 hasta o 2030. Teniam pensado montar unha tela araña por toda a península Eu digo península porque penso que hasta Portugal pode estar mentindo, por eso digo panel. Si que si sí que está nessa, ¿no? Está ese concepto. Eh, eh, por qué? Porque claro, hay que distribuir energía, así como aquí no somos sobrantes en en poligonais solares, tamén hai, vai haber poligonais sobrantes de energía que distribuir en toda, sobre todo cando non, tamén acontece. O sea, non te sol Bueno, pues o sea, aí a gravamento quere decir, isto é, é outro tema o almacenamento. A de onde venía o tema este de de das bombas, de de os de os embalses dobles. Sí, eh, que non se como diz xa para zero. Eso. Sí. eso é como un bypass, eso é como un almacenamento de reserva. Que ocorre con eso? Eso é que tes aquí un envase e outro envase, e outro cando cando non tes vento hidráulica, porque es energía hidráulica descarga, ¿No? pero no es de arriba para abajo, cuando está de desvento con en las enormes colosales de abajo, volvean agua para arriba ¿no? Entonces, es un sistema de batería, porque se sabe que fácilmente es vento que fácilmente es sol no está a hacer el desvento. No, bueno, que son aspectos máis técnicos, pero nada só a miña. No, no. A miña pequena non quero este nada, é un para todos. Pois. E poder dicir se nos parece ben, pois pues vamos te buscar a cena de Pablo e darlle as sí, sí. gracias a Lucas, pois pues, por vir acá contarnos as súa noitas. Bueno, además esta chapa está más que sí. repetida de todos Nos